Tizenegyedik fejezet Az új nap ragyogó, fényes hajnal érkezett el. A Tatooine napja tiszta, felhőtlen kékégről árasztotta el sugaraival a bolygót. A homokvihar tovább vonult, a hegyeken, a kövesszírteken és mosz épületein kívül mindent kisöpörve a sivatagból. Anakin már fel is öltözött, mielőtt vendégei felkeltek volna. Alig várta, hogy bemehessen az üzletbe, és ismertesse vattóval a következő futammal kapcsolatos tervét. qui azonban figyelmeztette, hogy ne rohanja le a tojdarit az ajánlatával, hanem maradjon csendben, és hagyja, hogy ő bonyolítsa le az üzletet. Anakint azonban olyan izgalom fűtötte, hogy alig hallotta a Jedi szavait. qui tisztában volt vele, hogy minden ravaskágát és diplomáciai képességét be kell vetnie céljuk elérése érdekében. Természetesen a kapzsiság jelentette a szót Vattóval szemben, és ez a kulcs minden ajtót megnyithatott, amelyeket a Toidari zárva tartott. A rabszolga negyedtől a Vattó üzletéig vezető úton Anakén haladt elől, Qui-Gonnal és Padméval szorosan a nyomába, majd Zsárdzsár -Zsár és Ertuditú zárta a sort. A város lakói már kora reggel lázasan dolgoztak. Az árusok és kereskedők homokhalmokat lapátoltak, pultjaikat és napernyőiket rakosgatták össze, a szekereket és kerítéseket javítgatták. A nehéz munkát, amelyhez a homokszánokat húzó droidok ereje is kevésnek bizonyult, aupik és rontok végezték. A raktárakból már friss áru került az üzletekbe, és az űrkikötő leszállópályái újra nyitva álltak a hajók előtt. Mikor már majdnem odaértek, Kvájgon hagyta, hogy Anakin előre szaladjon az üzletbe. Úgy érezte, meg kell adnia a lehetőséget a fiúnak, hogy először ő próbálkozzon vattóval. A többiekkel a nyomába átment az út másik oldalára, egy érelmiszerároshoz, rávette a tulajt, hogy adjon nekik egy adag nyúlós masszát, majd várakozni kezdtek. Mikor elfogyasztották a pépet, átvágtak a téren vattó üzletéhez. Gyargyár, aki már most nyugtalanítani kezdett a körülötte lévő nyüzsgés, hátát a falnak vetve leült egy ládára az ajtó mellett. Kocsányos szemei ide-oda villantak, mintha arra számított volna, hogy bármelyik pillanatban valamilyen szörnyűség történhet. Ártu mellégurult, és halkan csipogva próbálta meggyőzni arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Guágon megkérte Padmét, hogy tartsa szemmel a gangát. Nem akarta, hogy Gyargyár ismét valami bajt keverjen. Elindult az üzletben, a lány azonban megfogta a karját. Jól meggondolta? kérdezte két kedve. Valóban rá akarja bízni a sorsunkat egy kis fiúra, akit alig ismerünk. A királynő nem helyeselné, ráncolta össze homlokát. – A királynőnek nem kell tudnia róla, nézett egyenesen a szemébe vágan. Nos, akkor én nem helyeslem, állta a tekintetét dacosan a lány. A jedi kérdően rámerett, majd szónélkül elfordult. Az üzletbe belépve vattót és anaként egy heves szóváltás kellős közepén találta. A tojdari alig néhány centiméternyire lebegett a fiú arcától. Kék szárnyai csak elmosódottan látszottak a szaforocsapkodástól. Ormányát lefelé kunkorította, miközben hevesen gesztikulált mind a két kezével. – Patagóholla! – kiáltott hút nyelven. Kövérkés teste beleremegett szavai erejébe. A fiú pislogott, de tapottat sem hátrált. No, batla! Beddunk el. Vattó előre-hátra, leföl, jobbra-balra szökkent a levegőbe. Bányó, bányó! a Anakin. Guágon kilépett az üzlet ajtaján a hogy mind a ketten láthassák. Vattó azonnal elfordult a Nakintól. Fogakkal teli szája némán tovább mozgott, ahogy rosszul leplezett izgatottsággal odalibbent Guágon arca elé. A fiú azt mondja, be akarod fizetni a holnapi futamra, robbant ki belőle. Hiszen még azokra az alkatrészekre sincs pénzed, akkor miből akarod kifizetni a nevezési díjat? A köztársasági kreditjeidből? Ha-ha-ha-ha! Reket nevetésbe tört ki, qui azonban észrevette a szemébe felcsillanó kíváncsiságot. A hajóm lesz a nevezési díj, közölte a Jedi Nersen. Benyólt a alá és elővett egy parányi holóvetítőt. Amikor bekapcsolta, a királynő hajójának képe jelent meg vattó előtt a levegőben. A tojdari közelebb levegett, hogy alaposan szemügyre vegye a hologramot. Nem rossz, nem rossz, hajlítgatta ráncos kék kormányát. Egy nubi. Jó állapotban van, eltekintve azoktól a bizonyos alkatrészektől. Gwygon hagyott neki még egy másodpercet, majd kikapcsolta a holobetítőt, és visszadugta a poncsója alá. – De akkor is mivel repülne a fiú? – akadékoskodott vattóin ingerülten. Az én gondolámat összetörte a legutóbbi futamon. A buntáig nem lehet helyrehozni. Gwygon rápillantott anakira, aki láthatólag zavarba jött. – Izé, nem az én hibám volt. Szébulba megperzselt a fúvokáival... Ami azt illeti, megmentettem a gondolát, nagyrészt. Ha, ha, ha, meghiszem azt, nevetett fel vattó sem. A fiú jó, abban nincs vita, de akkor is, rázta meg a fejét. Nyertem kártyán egy gondolát, vágott a szabába, Quygon könnyedén, visszaterelve magára a tóidali figyelmét. A leggyorsabbat, amit valaha építettek. Nem nézett a Nakira, de el tudta képzelni a fiú fejezését. Remélem nem valamelyik ismerősömet ölted meg érte, ha <gül> csattant fel Vattó. Ismét látölt a nevetés mielőtt ura lett volna önmagának. Tehát te adod a gondolát, és te állod a nevezési díjat. Én adom a fiút. A nyereményt felefele -fele arányban osszuk el, gondolom. Fele-fele? Söpölte félre a javaslatot qui akkor inkább fizeste a nevezési díjat. Ha győzünk, tiéd az egész nyeremény, kivéve az arkatészek árát. Ha veszítünk, viheted a hajómat. Vattó láthatóan meglepődött. Ormányát dörzsölgetve átgondolta a dolgot. Szárnyai zümmögő hangot keltve csapkodtak a levegőbe. Túl jó hangzott az ajánlat. Janusan jól. Kvájgan a szemes arkából látta, hogy Anakin ideges pillantásokat lövel felé. Akárhogy is, te csak nyerhetsz az üzleten, mutatott rá a Jedi halka. Megegyeztünk. Csapott az öklével nyitott tenyerébe vattó, majd kuncogva odafordult a fiúhoz. Malond üzleteket köt a barátod, fiú. Jobban tennéd, ha megtanítanád neki, hogyan kell alkudnia. <gül> Még akkor is harsányon nevetett, amikor Kváygan kilépett az üzletből. A Jedi-mester összeszedte Padmét, Jar jar -t és Artu Detut, és meghagyta anakin hogy azonnal jöjjön utánok, amint Vattó elengedi. Vattót sokkal jobban izgatta a közelgő verseny, mint az üzlet állapota, ezért azonnal hazaküldte a fiút. Előtte azonban még a lelkére kötötte, hogy alaposan vegye szemügyre a gondolát, nehogy valami roncsal nevezzen be, hiszen akkor egész mozpa rajta röhögne. Így azután Anakin szinte hamarabb hazaért, mint Vágon és társai. A fiú lelkesen elvezette őket a rabszolga negyed roncs temetőjébe, ahol titokban megépítette a gondolát. A jármű törzsét egy hosszába ketté hasított hengerforma alkotta, lapos alján egy vezérműsaru helyezkedett el, domború tetejébe vágták a pilótafülkét. A vezérségek az oldalán húzódtak végig. A meghajtásról két hatalmas, légköri stabilizátora is felszerelt, Radon Ulzer vadászgéphajtómű gondoskodott a Stilton kábelek végén. Az összhatás leginkább egy két banta közé beszurult dub emlékeztetett. A kis csapat közös erővel beindította az antigravitációs emelőket, és áttolta a gondolát Anakinék hátsó udvarára. A fiú Padmé, Gyárgyár és R2D2 segítségével és biztatásával azonnal elkéletett, hogy felkészítse a járművet a versenyre. Miközben Anakin és segítői lelkesen dolgoztak, Qui-Gon odasétált a konyha hátsó falához, meggyőződött róla, hogy senki sem látja, és kapcsolatba lépett obi Vannal. Tanítványa, aki már idegesen várta a jelentkezését, azonnal válaszolt, és qui beszámolt a fejleményekről. Ha minden jól megy, holnap délután meg lesz a hiperhajló műgenerátor, és tovább mehetünk, fejezte be a történtek ismertetését az idősebb Jedi obi van sokat mondóan hallgatott. Mi lesz, ha kudarcot vall a terved, mester? Hosszú időre itt ragadunk. qui elnézett a rabszolga negyed kunyhói és mosz-eszpaház felett a ragyogói kernapra. Hiperhajtómű nélkül sehova sem jutunk. Nincs más választásunk. Azzal kikapcsolta és eltette a komlinket. És van valami különösebben a fiúban. Suttogta maga elé, befejezetlenül hagyva a gondolatot. Büszke lehet a fiára, szólalt meg végül fájgom. Úgy ad, hogy közben eszébe sem jut viszonzást várni. Smile egy mosoly kíséretében bólintott. Nem ismeri a kapziságot, az álmaiban él. Anakinek különleges képességei vannak. Igen, villantott rá óvatosan az asszony. Látja a dolgokat, mielőtt megtörténnének. Folytatta a Jedi mester. Ezért tűnik úgy, hogy rendkívüliek a reflexei. Erre csak a Jedi képesek. Az asszony rászegezte a tekintetét, és Quáigon nem tudta nem észrevenni a szemében felcsillanó reményt. Anakin többet érdemel egy rabszolga életénél, mondta Halkan Smáj. visszafordult az udvar felé. Az biztos, hogy szokatlan érzéke van az erőhöz. Ki volt az apja? Hosszú csend következett, elég hosszú ahhoz, hogy a mester rájöjjön. Olyan kérdést tett föl, aminek a megválaszolására a nő még nem állt készen. Ezért aztán hagyott neki időt és teret, hogy végig gondolja a dolgot. Nem sürgette, még csak azt sem érzékeltette vele, hogy egyáltalán válaszolnia kell. Nincs apja, bőkte ki végül smile, lassan megrázva a fejét. Kihortam, megszültem, felneveltem. Ez minden, amit mondhatok. Megérintette a férfi karját, és szembe fordult vele. Tud neki segíteni? Gwygon sokáig hallgatott, gondolkodott. Olyan kötődést érzett Anakin Skywalkerhez, amire nem talált magyarázat. A lelke legmélyen érezte, hogy valamit tennie kell ezért a fiúért, valamit mindenképpen meg kell próbálnia. A jediket azonban életük első hat hónapja során azonosították be, és azonnal elkezdték a képzésüket, így történt ez vele, Obi-Vannal és mindenkivel, akit csak ismert. Nem volt kivétel. Tud neki segíteni? Nem tudta, hogyan tehetné. Nem tudom, mondta ki hangosan is, szelid, de határozott hangon. Nem azért jöttem ide, hogy rabszolgákat szabadítsak fel. Ha a köztársaságban született volna, hamar rátaláltunk volna, és jedi lehetett volna belőle. Mindene megvan hozzá. Így azonban nem tudom, mit tehetnék érte. Smáj beletülődően bólintott, de az arcán a belenyugvás maszkja alatt felcsillant a remény. Miközben Anakin rögzítette a túlóerőszabályzót és a hajtóműveket összekötő vezetékeket, az udvaron felbukkant néhány barátja. Az idősebb fiúk Kitszer és Szík voltak, a fiatalabb lány Émi, a Ródiai pedig Vált. Anakin annyi időre abba hagyta a szerelést, hogy bemutassa őket Padménak, Jar -Jar nak és Ártudítunak. Hű, egy igazi asztromechanikai droid, hütyentette el magát Hitzter. Mi az, rádmosolgott a szerencse? Anakin vállat vont. És ez még semmi, vetette oda kisé felfújba magát. Beneveztek a hónapi buntafutamra. Hitzter elfintorodott, és hátravetette varkocsba font sötét haját. Micsoda, ezzel? Ez a soha nem fog felszállni, bögte oldalba Émit Vált. Ugye csak viccel szenni? Évek óta dolgozó rajta, állapította meg Émi. Kicsin finom arcán helytelenítő kifejezést tűnt fel. Nem fog menni, rázta meg szőke fűtseit. Anakin visszavágásra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát. Egyelőre hadd higgyenek csak, amit akarnak, majd megmutatja nekik. Gyertek, menjünk inkább labdázni, javasolta a Szík, már el is fordulva, hangjában árnyalatni unalommal. Ha így folytatod Anni, bogár elled lesz belőled. Szék, Wald és Émi nevetve elszaladtak. Kitszternek azonban, akit Anakin a legjobb barátjának tartott, több esze volt annál, hogy kétségbe vonja, ha a fiú valamiről kijelentette, hogy megteszi. Ezért aztán, elengedve fülem mellett a többiek szavait, maradt. Mit tudtok ti? borogta maga elé halka. Anakin hálásan rávigyodott. Aztán észrevette, hogy Jar, -Jar a a baloldali hajtómű energiastabilizáló lapátjait piszkálgatja. Ez az energiaforrás tartotta együtt és szinkronban a hajtóműveket. Az arcáról lehervadt a vigyor. Hé, zsár kiáltotta a figyelmeztetőleg hagyd békén azt a stabilizátort! Az órát szinte a lemezekhez nyomó ganga bűntudatosan felnézett. Gi! Én? – Ha a kezed a sugárútjába kerül, tette csípőre a kezét Anakin – órákra elzsibbad, Jar elfintorodott, de aztán a háta mögé dugta a karját, és ormányos arcával lehajolt a lemez mentén. Szinte ugyanabban a pillanatban egy elektromos kisülés ívelt át a lemezről a szájára. A ganga felvisított, és döbbenten hátra ugrott. Két kezét a szájához kapva hitetlen kedve merett a fiúra. – Csibbart! Csibbart! fréselte ki magából. Hosszú nyelve ernyetten lógott. – De vérzem a nyelvem! Bég Csajgatni sem tudok! Anakin megcsóválta a fejét, és folytatta a vezetékek rögzítését. Kicter közelebb lépett hozzá. Némán feszült arccal figyelte mozdulatait. Még azt sem tudod, el fog-e indulni ez a vacek anni? jegyezte meg a homlokát átráncolva. El fog. Anakim fel sem nézett. Azt hiszem, itt az ideje, hogy kiderítsük, szólalt meg a válla Quagmon a fiú felé nyújtott egy kicsi tömzsi hengert. Tessék egy energiacella, az üzletből. Neked nagyobb szükséged van rá, mint vattónak. A jedi szája zavart, szégyelős félmosolyra húzódott. Anakin tisztába volt az energiacellák értékével. El sem tudta képzelni, hogy el egyet észrevétlenül a Jedi vattó óra elől, de nem is érdekelte. Igen, uram! ragyogott fel az arca beugrott a pilóta ülésbe, beillesztette az energiacellát a vezérlőponton lévő ajzatába, és beindította az elektronikát. Aztán felvette Ózsdi ütött kopott sisakját és kesztyűjét. Mindezen közben az ismét a hajtóművek körül szaglászó dzsár, -dzsár keze sikeresen beszorult az utánégetőbe. A ganga rémülten ugrálni kezdett. Az energiastabilizátor áramütésétől még mindig béna ormánya céltalanul libegett balra-jobbra. Padmé az utolsó pillanatba vette észre, ekkor már őrülten szénmaromtáncot jártak a karjai, és csak egy másodperccel a hajtóművek beindulása előtt sikerült kiszabadítani. Az utánégetőből lángnyelve csaptak ki, a radon felbődültek, majd zúgásuk fokozatosan maga sívításba ment át, míg végül Anakin vissza nem húzta a gázkart. Az ismét beálló mély dübörgés közepette társai ujjongba felkiáltottak, a fiú pedig visszaintegetett válaszul. Smyce Skywalker szótlanul távolba meredő, szomorú tekintetten nézte őket otthonuk verondájáról. Az alkony arany és bíbor szín sugárkoszorúba vonta a tatoi lenyugvó napjainak koronáját, és a szinkavalkád egyetlen hosszú, békés áradatban beborította a látóhatárt. Beköszöntött az éjszaka, elsötétítve az eget, szétszólt szilánkokként felvillantva a csillagokat. A táj néma éberséggel telt meg az egyre sűrűsödő sötétségbe. A lenyugvó nap utolsó sugarai megcsillantak egy apró hajú fémburkolatán. A jármű a tenger fölött szágódott Moszeszpa felé. Az orra tompa volt, hajlatai élesek, szárnyai hátra csapottak. Függőleges vezéssíkjai félholdalakban befelé, a törzs felé görbültek. Fülkészve kúszott fel a hegyfokok fölé, és ereszkedett le a völgyek mélyére. Sötét, céltudatos külseje egy ragadozó, egy nyomon lévő vadász kinézetét kölcsönözte neki. A dűne tengeren túl az egyre halványuló fényt követve a hajó gyorsan leereszkedett egy széles fensíkra, ahonnan remekül be lehetett látni a tájat minden irányban. A közelettére vadbanták futottak szét, szőrös szarvas fejükkel fenyegetően bólogatva, helytelenítően trombitálva. A hajó megállapodott, a hajtóművei leálltak. Némán várakozni kezdett. Aztán feltárult az orrá lévő zsilip, és Darth Maul lépett ki rajta. A Seat fekete palástját bősű öltözékre cselért le. Fénykargya összefogó ővén a kezeügyében lógott. Tompa a csukja rejteken nélkül látható szarvai gonosz koronát alkotta különös, vörös és fekete arca fölött. A bantákra egy pillantást sem veszlegetve oda a fenség széléhez, elővett egy éjszakai elektrotávcsövet és módszeresen átfésülte a látóhatárt. Sivatagi homok és sziklák, gondolta, Terméketlen pusztaság, de egy város arra, egy másik pedig amarra. Ott pedig egy harmadik. Elvette az elektrontárcsövet a szeme elől. A városok fényei szabad szemmel is jól látszottak az egyre sűrűsödő sötétségbe. Ha voltak is még települések, akkor azok a tenger másik oldalán, ahol már járt, vagy a látóhatáron túl, ahol meg járni fog, helyezkedtek el. A jediknek azonban erre felé kellett lenniük, erről szilárdan meg volt győződve. Mozaik masz mögé rejtett arca kifejezést talan maradt, sárga szemei azonban várakozóan csillogtak. Nem sokára, nem sokára! Maga elé emelte az alkarjára csatolt vezérlőpanelt, kiválasztotta a megfelelő üzemmódot és begépelte a számításokat, amelyekkel azonosíthatta ellenségeit, akik után kutatott. A jedi lovagok jelenléte nagyon felkavarta az előhelyi áramlatait. Az egész mindössze egy percig tartott. Visszafordult a hajója felé. A zsilipen gömb alakú droidok lebegtek ki egymás után. Mikor mindegyik előbukkant, elszáguldottak a három város felé. Dartmaul elmélyültebb figyelte őket, míg a sötétség össze nem zárult mögöttük. Halványan elmosolyodott. Hamarosan. Aztán visszament a hajóra, és tanulmányozni kezdte a droidok érzékelőinek adatait. Az éjszaka egyre mélyülő árnyakba burkolta Mosseszpát. Anakin szótlanul ült házuk hátsó verandáján, miközben Koágon a karján lévő mélyvágást nézegette. A fiú a délután során a gondolával való foglalatosság közben szenvedte el a sérülést, és a tíz évesekre jellemző módon mindeddig észesen vette. Anakin futó pillantást vetett a sebhelyre, miközben a Jedi kitisztította azt, majd hátradőlve a felragyogó csillagokra zsegezte a tekintetét. Marad nyugton, Anni, szólt Kvájgon. A fiú mintha nem is hallotta volna. Mennyi csillag? Mindegyiknek van bolygórendszere? A legtöbbnek vette elő egy tiszta szövet derobott Quaggon. Járt már valaki mindegyiken? <gül> Nem valószínű, nevetett fel Quaggon. Annak meg mindig felfené nézve bólintott. Akkor én akarok az első lenni, az első, aki mindegyiket megnézi. Á! Quaggon letörölt egy vérpatakot a fiú karjáról, majd fertőtlenítette a sebet. Tessék, jobb, mint újkorában. Anni! Takarodó! Kiáltotta kis oda bentről. bentről. gon elővett egy komlink csippet, és Anakin véréneket egy elkente a felszínén. Mit csinálsz? hajolt előre a fiú kíváncsian. Ellenőrzőn nem szedtél-e össze valami fertőzést? válaszolta a Jedi fel sem nézve. Anakin a homlokát ráncolta. Még sohasem láttam. Anni! Kiáltotta ismét az anyja, ez alkalommal határozottabban. Nem mondom még egyszer! Menj. Intett Quaigon az ajtó felé. Holnap nehéz napod lesz. A szövet darabot bedugta a alá. Jó ét! Anakin tétovázott, tekintete áthatóan és kértőre merett a Jedi mesterre. Aztán megfordult és beszaladt a házba. Quaigon várt egy percet, meggyőződött róla, hogy egyedül van, majd becsúsztatta a fiú vérével beken csippet a Komlink egyik ajzatába és kapcsolatba lépett obi – Igen, mester! – válaszolt tanítványa a késői óra ellenére teljesen éberen. – Átküldök egy vérmintát! – közöttek Vájgon óvatosan körülnézve. – Futtas le rajta egy midiklorián tesztet! Elküldte a vérmintát Obi-Vannak, és némán várta az eredményt. Érezte, hogy a szíve izgatottan heves ember. – Ha beigazulódik a sejtése, – Mester! – szakította félbe Obi-Van töprengésében. – Valami nem stimmel a mintával? qui hosszan vett egy lélegzetet, majd halkan kifújta a levegőt. – Mi az eredmény, Obi-Van? – A midi-klórián érték húszezer. Senkinek sincs ekkora – vékonyodott el a fiatal Jedi hangja. – Még Joda mesternek sem. – Senkinek. qui a felfedezése horderejétől lesújtva merett az éjszakába. Aztán a tekintete visszakalandozott a fiú szobája felé, és megmerevedett. Smile Skywalker az ajtóban állt, és őt bámulta. Találkozott a pillantásuk, és a Jedi mester egy pillanatra úgy érezte, mintha teljes részletességgel feltárult volna előtte a jövő. Aztán Smile zavartan elfordult, és eltűnt a házban. Gwygon egy percig hallgatott, aztán eszébe jutott az élő komlink kapcsolat. Jó éj, van, mondta Halkan, és kikapcsolta az adót. Közeledett az éjfél. Anakin Skywalker nem tudott elaludni, inkább kiment az udvarra, és még egyszer utoljára ellenőrizte a gondolát. A kormányművet, a kábeleket, a reléket, a generátorokat, mindent, amit csak eszébe jutott. Amikor végzett, megállt a jármű mellett, és próbált rájönni, miről feledkezhetett el, mit nem nézhetett meg alaposan. Nem engedhette meg magának, hogy Mindent minden tőle telhetőt meg kellett tennie, hogy megnyerje a másnapi versenyt. Mert meg kell nyernie. Meg kell nyernie! Némán figyelte a gondola körül sürgölődő, a törzsre széles sávokba festéket szóró A droid munkáját a vizuális érzékelői felé kidugott nagy teljesítményű lámpa és c folyamatosan árodó tanácsai segítették. A fiú padmé tanácsára már délelőtt bekapcsolta a protokoll droidot. Több kéz többet végez, bölcselkedett a lány komolyan. Aztán elvigyorodott. Szia, Srippio nem sok mindent csinálta kezeivel, a beszéd szintetizátorral viszont fáradhatatlannak tűnt. Akárhogy is, úgy tűnt, Artuditu örül a társaságnak, csipogásokkal és füttyökkel megszakítva droitása szóáradatát, miközben a gondolakörül sürgölődött. A kis asztromechanikai egység fáradhatatlanul vidáman és szívesen dolgozott. Semmi sem tudta kizökkenteni ritmusából. Anakin egy kicsit irigyelte ezért. A droidok vagy jól voltak összerakva, vagy nem. Az emberekkel szemben nem ismerték a fáradtságot, a szomorúságot, vagy a félelmet. Gyorsan elhesegette magától a gondolatot, és felnézett a csillagoségre. Egy percnyi szemlélődés után leült, hátát egy ládának támasztotta, pilóta szemüvegét és isakját maga mellé tette. Újjával lustán végig a zsebébe lévő zsaborszobrocskát, amelyet padmé faragott. A gondolatai elkalandoztak. Nem tudta volna pontosan megmagyarázni honnan, de tudta, hogy a következő nap megváltoztatja az életét. Ez csúkta különös képessége, hogy lássa azt, amit mások nem látnak, hogy betekintést nyerjen a jövő történéseibe. Érezte, hogy szinte rohan felé a végzete. Sebesen közeledett, nem hagyva időt a töprengésre, a lemente sebességével ereszkedett le rá. Hogy mit hoz majd? A válasz a gondolatai peremén derengett, nem volt hajlandó felfedni magát. Persze, változást, de milyen formába? qui és társai hozták el ezt a változást, ám Anakin nem hitte, hogy akár a Jedi mester is biztosan tudná, mi lesz a végeredmény. Talán az anyja és az ő szabadsága, amelyről annyit álmodozott, gondolt a reménykedve. Talán kilépés az új életbe, kettőjük számára. Minden lehetséges lesz, ha megnyeri a buntát. Minden! Ez a jár csapongó fáradt el mélyében még akkor is, amikor a szeme lecsukódott, és mély álomba